Хіба в Росії мало тих лісів, чути голос Кальчука. Кода служив на Уралі, так там отакий ліс просто випалювали. Випалювали, дивуються дядьки. Не може бути, зазначають інші. А от випалили, продовжує Кальчук, ще кращий, ніж цей. Звісно, Росія, докидає Макар. Ах, Боже, Боже, тошніє про своє Настя. Їдемо, їдемо. А кінця й краю не видно, завезе нас десь на край світа. Ха-ха ха, регоче Кальчук. Тобі Насте лише на печі сидіти. Плужимо з півдня піском, а вона кінець світа. Росія широка. Широка, а місця брак, розважаємо твій. А день ясний, мов око. Сосни стоять слове, непорушно. Часом якась людина по дорозі зустрінеться. Дзінь добрий вітаються ті люди. Чого вони тату дзінькають? питає Володько у батька. Та ж то ляшки, хіба не знаєш? По цих от лісах самі ляшки, голота, сама біда. Дядьки і на це мають свою думку. Польські, кажуть, пани, насадили їх тут. То кажуть, після польського повстання хотів цар забрати панам землю. Так вони взяли та й своїм віддали, насадили чиншовиків. Але кепсько їм на цих пісках ведеться. Подивіться на їх життя. «А доке де люди добрі їдяться, питають інколи підвідчиків. «У світ», – відповідають ті. «Світ великий. Кому великий, а кому малий?» «Думаємо, що вам у тих лісах не дуже він великий. Не поїдять вас тут вовки часом?» а ми самі як вовки, коби тільки взявся звідки. А пісок дійсно грузький та сипкий». Вози тягнуться поволі, деякі розтягнулися, помітна вже втома, особливо не дуже охоче йдуть корови. Минають кілька лісових хуторів, минають зовсім заборсени в хащовинах село Зелений Дуб. Вози тягнуться то нагору, то знов згори. Природа різноманітна, місцями видно свіжі зруби, стоять стоси дерева, безліч хворосту. Василь видобув свою губну гармоніку – і щось там далі спереду. Коні помахують хвостами, пирхають, реплять вози. У невеликому селі також над річкою знов зупинка. Поять і попасають тягло, і самі полуднають. Тут нагнали ще одну валку переселенців, Миколу Гнитку із сім'єю. Радісне вітання. У Миколи нема стільки майна, що у Матвія, всього чотири підводи. Полудною спільно розстелили на зеленій траві настільники, накраїли пасок, хліба, ковбаси, печені, сиру, масла, Знову з'явилася пляшка, закружляла чарка на одну, на другу, за святу трійцю, за чотири вугли хати. Дехто затягає Христос воскрес із мертвих. Жінок збільшилось, була лише Настя та Катерина. А тепер додавалась ще й Марта зі своєю молодою племінницею Ганною. Василь заграв якогось гупака, Клим схопив Ганну і пішли в танець. За ними пішли інші. Довкруги ліс, зелень, сонце, всі веселяться. Одна тільки Настя ніяк не може розворушитися. Дуже вже її чути пройняло. З полудня виїхали на шлях біля Шумська. Їхали дуже болотяною дорогою через васьківці, потім звернули до Рохманова. Коли вибрались на рівне, коні ледве ступали. Для володька нове видовисько. Зліва видно великий став, велику річку, мости через неї, далі містечко, будинки криті черепом, високі вежі якихось церков, сонце все то скісно освітлює. Дуже тут гарно, даремно, мама, так нарікають. І десь надвечір нарешті жолубки, нарешті той ліс останній, і нарешті телявецькі поля. Тилявка, Тилявка, гукає перший підвідчик. Боже, Тилявка, так он, де вона, дивуються інші. Велетенське сонце спадало над нею, назустріч линули дзвони. Тож це ще Великдень. Тож на Великдень без перерви б'ють в усі дзвони, але мандрівцям здавалось, що те сонце й ті дзвони лише для них, що це їх, так вітається, нова земля. Настя розглядалась на всі боки, бажаючи до чогось недоброго причепитись, але нічого не знаходила. А дядьки, мов на те, вихваляють, то чуєте куме Матвію, що поле, то поле, поле неплохе, а йбо плохе. «Таке поле хоч би кому. Я вже шкодую, що й собі не пристав до компанії».